Alhamdu lillahi rabbil alameen As-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammedin wa ala alihi wa as-shabih u man tabi'ahum bi ihsan ila yam bi ddeen Allah'u nama adhu wa rafaa ala ndirovim wa dhvaita mpretin di me dhafaa ala qarqoim As-salatu wa dha'udhu b'khima ta'allahu qem fi muhammedin sallallahu alaihi wa sallam mi faminati shokat wa ajadat qe indyekin katru kdrin dinne funtak sajvota Tani vlazhar im përmanur se i dërguar i sallallahu a sallam post a rritin në Medine u prit një pritje më dhështore që nuk ishte një orë dhe një më heret që gjë kush ashtu të pritit dhe pa dushim se rritja për i gamberit a lehi sallam në Medine nuk nëmkuptën te tashmë një pëshim pas tërturave dhe dhune se ushtrojmë biten në meke mirë po pregaditej dhe ndërmër të masët dhe duhra që tashme mbja të vuajtje, mbja të persekotime, mbja të dhunë të ushtruar në meke, mbja të përvojë, mbja të edukatë, të ndërton tashme një shtetë, një shoqeri që do të vazhdojnë të misionin më të utje. Andaj, me njëherë, ndërmurim masë të duhra që të vazhdojnë me projektinë, nuk pëshoj asë për një qastë. Dhe në kodrë të kësaj, Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndërmori dy hapa të vëllai kryesor që sipas të gjithë atyre që kanë analizuar dhe studuar biografinë e pejgamberit alayhi sallam konsideruan si hapa vendimtar për vazhdimsinë e misionit mëtutja dhe për fortifikimin e shoqërisë së Medinës nga gjitha rreziqet nga jashtë. Ti përmandonin takimin e kaluar se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fillëmesh ndërtoi xhamin. Dhe ndërtimi i xhamisë, po atë vendi ku do të ndërtohej xhamia ishte pjesë e shpalljes. Zotë Gjallola kishte vendosur ku do të ndërtohej, si kurse ti ke vënë me çështën e devës dhe elementeve të tjera që kemi folur tonë takimin e kaluar. Në anën e dhjetër pejgamberi sallallahu alajhissalam për më forsuqë shushni dhe në anën tjetër për më ë u alehcu muhajgjerve braktis në venit pasunis dhe shumë të tira që nuk e këshin let me te kalu ndërmore dhe hapin e dytë që të vlazërën të mes në sarë dhe muhajgjerve dhe kjo vlazërim nuk eshte aj vlazërim i përgjeth shumë që Allah o thot me, me dëverthejt besimtarët e më vlazër nuk eshte kjo e se gjitho kosh është, gjitho musliman është vlaj muslimanit Mirpo ishte një vlazrim me e veçantë, ku pregamberi s. s. s. s. nëmonënë vlazrej njërë familijarë, do nënduk i familializu për te i besimitë. Disa primë hajgjërëve me të të tjirëve në sarëve. Dhe, kë vlazrim nuk u bë nëmi përshamëllë bazët e njivillit të njëtë ekonomikë, asë bë bëzë e përjarët të njëtë fisnore. Mirpo bëhej, si në bazin e të smetimeve me bazin e për zjithës në bazë të uh, asaj që ne i quajmë shortit me ndzirë disa emna vendusi këtu, disa emna vendusi këtu dhe muhajgjirit të rrhiqt e emne ensarit dhe kysht e vlau i tijaf të ose e kondër të ensarit të rrhiqt e emne muhajgjirit dhe kysht e vlau i tijaf në daj e mu bekerin e vlazrojnë me një prej ensarve, omerin me tjetërin e kështë më radhë dhe kjo vlazrim në kuptante se kjo tashku do t Onçë ansorët muslimanë të, të muhajrit mos ndjen të ngushtuar, derisa të morin veten dhe të adaptohen në ambientin e Medinës, edhe në kuptimin e shoqërisë, por edhe në kuptimin ekonomik e këto mëratë. Në këtë pat dikim të madh në lidhje me zvetë dhe padyshim se e, ato që sakrifica që i bënë ansorët dhe edukata e madhe muhajritve u shndruan një model, një shembull se si lidhen shoqënia dhe si funksionojnë njerëzit që duan sinqerisht me vetë. Këto dy elemente të ndrodhën, xhamia dhe vllazërinë me vetë, e lidhën shoqëninë e dinjes fuqishëm me vetë. E bënën me të vërtetë të pathyeshme përballë gjithë stuhive dhe sfidave që mëvon, madje gati më neer filluan të sprovohen, sprovohen me tuafta. Ë, xhamia ishte simbol i lidhës më Allah në gjelali hua. Nga se në meke, muhajgjiret nuk e kishin rasin të falin në bashk. Asni hera. Nuk e përjetoni njëri tjetin në saf, të lidhur. Nuk e dini qëka është namazi me gjemat. Ma dje nuk dini se qëka është mu falin rahat. Nga se namazi ishte në nfrik, në frikë, në në presjanë, në në dhunë. E dini se dhe vëtë përgëmëri s.a.sallem, disare u pëngua mu fal. Nuk u falin qabe, i hudashin, devës të therër, për shëmbull, ose të ndëtoj me ngulfat uh, njëri pëjmëshikve nga mrapa, përpjeket të dëshme për me e pengu. Andaj, realisht nuk patë në mundësi me e përjetu atë kënatësin e adhurimit përbashkët, gjematit, në gjami. Dhe ndërtimi gjamis, pejga mirë i sasërëm urvej që ndërtoj gjamia dhe në temë mështë ketë asë një loj, uh, asë një loj zbukurimi dhe asë dhe gje që mund dhe zhvendos të, të vëmendën nga adhurimi i Allahut xherat xhelaluhu në xhamin e thjesht, mirëpo me domethënë të madhe njëtë nga ashabët e pejgamberit alaihi salatu wasallam. Ajo xhami u shndrua në vend ku ata takuheshin. Ajo xhami u shndrua në vend ku ata njihnin për libër një recitet. Madje ajo xhami u shrua në strehimore të disa muhaxjerëve që nuk gjetën streh në familjet e ansar, nuk patën mundësi me strehumu, qase uh, mundësit ishin të kufizuara ajo jamia jonë në shkollë ku ku ku ata arsimuajnë ku ata edukohen andaj kishin një rol shumë dimensional domethënë kusht xhamia e pejgamberit alayhi salatu wasalam e shteban ku ata kemundhin me të aku çdo ditë muhammedin alayhi salatu wasalam معناتa në rregull jamia e në islam do kështij është për armë krye obligim dhe më dal aftë fakti që ne ngjeshëm vazhdimisht në safat ton prekim njëri tjetrin ne falemi bashkë gjithmonë para se më ulë namaz, imam i thotë dresni safat, rregulloj safat. Ja me kuptues se e ka e, e, një ndikim shumë më të madh se sa thjesht marr në fal namaz me xhamat kuptim të shpërblimit, me marr se vapën e meeca. Por së vërtet, sa azfullin që e merr nuk u fal me xhamat, nuk i mundsi me marrëse falësh vetë shtëpia. Madh sikur se si kanë hadithe të pejgamberit alayhis sallam për 27 fish apo 25 fish, varë nga transmetimet, ton namazesh më i mbivleshëm në gjemi dhejnëma që falë një shtëpinë të ti. Mirë për nuk duhet vë që marë me këtë njëtë njeri në gjemi. Në nënë kuptim që pekry një obligim kolektiv që realisht nëse falë të shtëpijë a se falë të vëndë nuk e ka këtë shë problem. Po për këtë për edhe për të tira qëllime, si kërsoj i tse ka të sot pëtyjnë, me ardhë, me në taku një vëlla musliman. Këtë mjë të të kërëshe, uh, uh, gjematin, kërëshe, në mjë aftëm për shamë mullë të ti Nëse njëri përshëndet ka një pasiguri kthehet siguria apo nëse është përshëndet i dëshpëruar dhe i zgjënjur pishkova tjetës, më oftoi me fali vëllai dha çete duke buzëqeshur, do buzëqesh atë më ia kthy disponimin apo më ofton që pastej kena mundësi që takimet ura xhamia me e njoft hallë universitet, nga se dunia na shpontollon, jeta dinamike na ndon, mos më qen namazin me xhamat, vallai më shumë për juën, ndoshta nuk i shum takuni rën mujt ose më tepër, apo Më vonëherë mund të si aktohu ta ku edhe me e, spaku me shkëmbuj di Sofialë dhe spaku me ditë situatës se si qëndrojmë ose ku jemi kështu më radh. Dhe gjithashtu pejgamberi sasem i realizu për mbrojtjen e të të xhamisave. Dhe u realizuan, aty takuhesh aty fuqizohu aty lidheshin, madje aty hartoi strategjia edhe për luftë edhe për mbrojtjen e Medinisë dhe për gjithë ato tjera që kishte nevojë ajo shoqëri. Dhe gjithashtu e dyta, ky vllazërim të ndërllazërim nuk është e thash vëlazimit thjesht, po është një lej familiarizimi, nga se nuk e paten lentë më hagjerët, vëllë e kam posë shumë shtirë. Krasë vështështive që paten në meke, për tërysnive, për dhunës, për presionit të ushluar në bita, tashmë në meke, në medinë e më ardhë, fillim është kishën problem me klimën, në posa shkuan kishën problem me ambientën, kishën problem me ujën. Në nuk kështë një mundësi më adaptua edhe me ujnë, ishte uj, dëmonë, ujnë i pishëm ishte i rëndë, ishte në adaptua edhe me dinelitë, po për me kjesët ishte problemë, përna i dhe Bubekri usmua me njëherë se shka i smunje gati sa nuk vëzik për i saj, Bilalli, r. taj, e shumë nga ashab të për usmurën, dëmonë, ishte një, një fazë e, e, e, e, e, e, e, e, e ndishme, e një transicion një të letë, nga një ambijend në një ambijend tjetër, shta kësaj edhe të të kishën psun dorë familjore. Familja Gjysmë ka kështë vetë atia gjysmëkëstar ko. Mos trosin për fëmi, për pasurinë. Ku plot nga ata nuk po të mundim me marr shumë të pasurisë. Për me marrve vetë në në më me, ke kishën ort para mënon ganjet dedikun të mirë dhe konforma dhe, dhe, dhe luksose për disa, me ardhesh në një vend ku ndoshta edhe kafshat e gojes nuk e kanë let më më e siguruar, nga sikurse e kemi cek me kjo është e vën. Domethën i i tregtis, ndërsa Medinja më tepër se vendi i bujqësisë dhe i blegtorisë, nëse kishte tokë të płashme, do kishte mundësi edhe dhe dhe Adhe, për të kultivuar edhe kultura dëshmorë dhe bimorë dhe shtazorë edhe kështu me radhë. Mekka nuk kishte kështu. Andaj shumë sene ndryshua për Mekka për Mekelit, për muhaxhirët. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u mundëparti, qetësuar për ti, ndihmuar me u integrosh, është një, i i vllazëroi dhe tashmë së sipërsarve mori dikën kujdesi te atij. Mir po të ndrollozo, këti qengun bukur, apo kur është asa dikush vëla po e po kujdesë për, për dikan, dikush po e qyrt dikan, dikush e, ndoshta po ndonë ka fshota e gues për dikan, apo edhe dikush kët frym vllazore mundet edhe me ushëdhur një parazit shoqëtis, apo nga sa e keq përdor për mesin e dikujt dhe kështu përdor bujanë dikujt. Dhe kështu dikush mundën mbietur edhe vite të, të tëra pa lëviz fara, apo ngasë dikush don me bosevap, edhe ai ja mundson këtë vap, po kuptim negativ përmes dembelisë të tij dhe përmes neglizhencës së së së ti. A thuall andikojnë këto kjo të migjrat absurde se ju afta. Donc qu'unicprit et moden ansarve. Dhe kjo hapje dyrëve dhe kjo mundsi që me vërtet gjithçka do të më zëti, andikojnë që tash migjrat ble pak domoj të pushoj nga tortura dhuna e Mekës, spaku dikush me mikqyr, dikush më kujdes për ta lehtë luën, saq pak lda, lda, ta skanvojt heq në islam, let vujt edhe pak bespakut në qytet në veksërat, angshtëtim mentalitet i muajër apo jo, apo se jo. Ta. Ja për kontra jetën. E këtu është një më të vërtet një msim i madh që duhet me marr dhe mos me leju më na ik, qase na duhet shumë jetën tonë muajër të vozë nuk u, nuk e keçpërdorën mirësinë e ensarve. Nuk nuk dëshuan me përfitu nga situata, nga shtyrimet e ensarve. Mir po, dëshuan që të tin pjesë përbërsë e kësaj shoqërie, duhet kontribuojmë me mundin, sakrificën dhe me përvojat e tyre që i kishin nga me jetën. Prandaj, ë, uh, sa so për ilustrim, për mandat zakonisht rasti Abdulrahman ibn Aufit radiyallahu ta'ala anhu tasin vllazëri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sadib berabia Sadi ishte të, nga, nga, nga të parët nga elitaret e ansarëve dhe krahu ishte me pozitë ishte i pasur dhe posta i vllazëri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sadib berabia më drejt bëri një gest që edhe sot është për, për të mbani nga i gjasë çfarë ai bëri do të thotë nuk e bën vllau i gjakut me vllahun e gjakut nuk e bën i ofertë me ofertë nuk e bën askush me askë kan çfarë bëri sadib berabia me Abdraman Ibn Aufil, nuk e kështë të përzirë këtë vloaj, të është me përdu këtë, kështoj qëllaj, në atë ndzirën e shorëtë, kështoj aje qëllaj vloj. E së të thana, së letë për shtatërshin, së letë adaptorshin, ishte, ishte mahnit. për mahnit, përshamë nuk kështë njohët maherët, nuk kështë njohët maherët, nuk kështë njohët maherët, nuk kështë njohët maherët, nuk kështë kur Mirpo shumë më të përshtatshëm ato. Vullai përshtatje, çdo sa ne kalojm dekada bashkë dhe nuk mund të përshtatim kaq sa u përshtat ata mes vetin ditë të para në Medinë apo. Dhe kjo është për të marrë mësim. Që Se çiu duhet të përshtatet vllai musliman me vllain musliman. Si duhet me qiesë dhemzur që i njërin tjetrin dhe lëvizin rrugën përpara. Ju jo, ju jo të plasarit edhe goditje, po të ketë përshtatje, sesin pozitën e vet, sesin detyrën e vet sësin punën e vet, kompetencën e vet, a procediveta, jot ket prizirie, jot ket, domethën ndërhyrjet e ku nuk takon, e kështu von nga se vëmosur pastaj takon dhe përplaseni me tjetrin. Ipo ata përshtateshin, mirë, me koluhmë përshtateshin. Andaj Saidi Borabia i tha Abdurmani Benoufed, "Qoha te kti vazhrimë që i bëli peka më von. Këti familiarizime." I tha, "Vallë dërua, kjo është pasulje më von. Këç çka posha për para, ç'të e kam afta." gjysma shtëjoja atë. Tamën vllavllom, apo jo, po ja. vllavllom, gjysma shtëjoja. Pastaj për te iksoj shkoj apo. Edhe me gjë që domun logjikisht njerëzit e kanë filit me kuptua apo. Don pa pa gatishmëri me mendo dhe ndir në familjes Meteu, në kuptim ke qenë më shumë se si një grua dhe dashi e atme nda, dash shumë gjëra që, që mi nda me ta. Edhe po ai shtapron më ofi ajo tha, shoqëror mua paska qenë më mirë atë. Apo gjysën, me gjysën apo gjysën bajgi është i gat, ata këso jo, Tha, Allah të të dojë breqet o dhe, Allah të ishë për bleft, mu të regam ku bëni pazar, jo, ku, në ju, bëni trekti, nga se thuhet për Abderam ibn Afin, dhej me shqit fitan të të të të të të, zaldër me kap, me shqit pazar, fitan të të të të të të, qaq kështë breqet trekti atë, jo, në daj për pak, mas pak ditve, mas i që Abderam ibn Afin dojë në trekt, i murë, mas e ma duhra për të kyç në trekt, Subhanallah, e pa për e ka më ma disa didve, e pa, pa on, e, shi eshin në gjurëm te, të njëndryshimi të kajë, në kuptim e, të veshjes edhe në kuptim të e, disponimit e kështu mëratët, dhe tha, qëfar ka, qëfar ka ndodhë, tha të zëvojshë të jërë Resulallah, e amartuaj të reguar e Allahot, dhe tha apo çajda gruos, ne kuptojm se ti duhet me dhonjë dhurat martesëti ti or po kurrjo ti s'ke pas kurrjo. Sa i dash kaç ari, por ka arit për pak ku arin më pas me dhonjë meher drusë ti. Ka qenë në shkat i lëviz shumë. Apo, prandaj duhet muslimani kështu më qenë, jo me përfituar nga bujaria dikujt. Apo, dhe ju jo, ju jo, posa ti ofron mundësia meher po vallahu ne kisha pas te me dhona. Bohu aktiv dhe ti kontribo. Pse nuk bësh ti me dhon por bësh për të marrë atë? Ne, dhugme, po, gjithë kush për një të kalenë situatë të saktuara. Unë e ti, ajë, gjithë kush. Mune me kalenë për situata kër kimin e ujtë një kush ma zhjëtërën. Kimin e ujtë. Mirë pa e të me kohë një faze shkurt. Do në disa një të mërë vetëmë. E po, jë më i shku jetë, më i shku imërë gjithë në kumë barre prindve, barre vlasnive, barre gjematit, barre gjithë kush. Gjithë më me pasë ujtë një kush me një gjithë dorën Përgjysmë i tha i tha atij ati njëri që bashkë më kërkon dhe tha ka penistroshë del drushët apo në periudë drushëtin lidhim me monitor ç'të drejën e shetin fitojë vetë kafshota nga egoja apo jo më bën një parazitësh apo njerëz apo qase gjithë duhet të pasë një zbujor mirë po nuk duhet një me përfituar nga bujëria e dikujt, dikujt. më përduka mirësia e dikujt gjithmonë kena nevojë për për më dhon nga gjithmonë ka më pas nevojë për më dhon mirë po në vitun me Konaci i cili edhe nëse përfiton domthonë nga nga kjo dhënje letjet shuaj përkoshme dhe letjet një një një një ndoshta një shtytje për me nxjerr nga kriza, pastaj vazhdonotja. Prandaj pa. ë so isë ë shtaku Ibrahim Eladhem rahimullahu kaçi për të ardhurshme është taku me një shok të tij i cili kishte dal domthonë me Adhruë Allah në Gjellat Gjellali huaftë Mirë pa, pa ndërmër masët Për me u kujdes dhe me meqyrë vetën e të jetën Dhe këtë e këzërën të, nukon pasi sebe Përste vjen për Allah, qënë Zotim, një manë dikosh Masjën dikosh një ushqim, në të këptim Një lëj më bështetje, por Ju, ju, ju, ju, ju, ju cilsora Ju qëfar e kërë kërë kërë në Gjellat Gjellali huaftën Dhe Ibrahim eladim po i thot Uh, ku e gjetë kët ku e gjetë kët frymëzim që kështu të bësh jetë. Po no, ku ti sa bora, ku shome, për. Për një, zotit, të zanaxhave ato. Pa ndonjë lakutën e dor Zotit apo. M'u sheta tek Allahu dhe valla. Sa këtë komsimë ku këmë marrë me një rast kur kam dalë në një vend dhe e pash don një zog i cili vinte merta ujë dhe merta diçka ngatukat dhe fluturonte dhe futej me një shpilë caktuar rënde një kutë caktuar e dilë tefen. Se një herë dërë më provokaj kjo pëmje dhe unisa me pa po, kjo zëgë qëfar po ban. Atere, kur u ofrojt e kjo shpilë e pa po është një zëgë që i kështë kranë një thyër. Dhe kjo zëgë me më i shëndoshë mërë të ujë dhe mërë të ushqim e atje shpilë i dërganë të zëgë të plagosër me kratë thyrë i dërganë të spër sa kalon pa furnizim as musum vlan pa furnizim me, se ona komo rrug porma adhru Allahu xhelal xhelaluh. Shikoj çfarë lidhë ka bó. Ktu kamon i bindjes se Zoti nuk e lën, kjo është e vërtetë. E pa shikoi ka ka edhe më kët diçka, lamtë vërtet. Ky është i mirë, por ka edhe më mirë. E çfarë tha Ibrahimin ata kur i rimatëu e u jurt, i tha, "E pse nuk bësh si ky shpërndë që çon po po bosh sikur sa me krah tim?" Apo Nëse mund të mkon edhe sikur si aj, e pse kon, si aj thymi, kon, si kjo s po përzihemi me konsejin e thymi, as dhënë nuk konsekuish noshë? Unë s'po s'po s'po angazhohesh, s'po buresh ti. Ju më moj vetëm, po ti më moj dikon tjetër. Apo e po bosh sigurisht. Në kur të kusht punon dhe angazhohet, vëllai e meriton me ndihmë, meriton më me për krah. Vetëm po nuk bën asgjë, prart dhe provokon rahmetin e xhamatit. Apo e sfidon bujërinë e xhamatit. Hajt tash na kuptim, a sflet po gjëndja ti sflet? Se unë më të kesh, hajtë të shoh tash ku jeni muslimanë, ku jeni. Çfarë i sido njerëz, çfarë provo kanë njerëz ata. Do të më konjiri aktiv me konjë në kuardh mësht, domon në në lëvizje që me garantu kafshat në gojë familjes zot apo. Andaj pejgamberi, asim i vllazëraj, por ju që e muajet të përfitojnë nga ansarët, a thon. Ju ju vllazërim mbi bazë të përfitimit. Po vllazërim mbi bazë afërsisë dhe shëhrimit që bashkë ti të, të kalojnë sfidën, a thon. Ne nuk shkoj gat, nuk shkojsum ku e gat. Të gjithë ata muhajir, të cilët ralisht panikoctuat, nëse po them kushtimisht përfituan nga ansarët, shpejt u ndan nga kë. Zoti i shpëbleft. Disa nuk pranuam, bele, sikur sa do të mbëvnohim tash, tharë tregamun ku rregull. Po dison në çështë përfituan ishte shumë shkurt dhe vazhduan me tutje me jetën, me angazhim në punën e këtu, e këtu me radhën. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam të ndërlozir me këto dy veprime e fuqizoi shëshin e ata me gjami dhe me aferësia. Dhe krasja e fuqizaj shashnin u realizua dhe një objektiv madhore, ajo që nuk ishte në mejke, ajo ishte të garanton të një ambijan, një klim përshtatëshme për edukim shpertënore dhe për avancim dhe për qësi shpertënore. Dhe kjo është gjithashtu të nërlëzër e rëndësishme që du në marrë për i kësa. Atë. Nëse për shambull njëriju nuk e gjenë qëtsinë dhe rahatinë do që gjin për shtotin për shembull shumë ë punë dynia prandaj mund mund të kemi që punë po sekja tambiant sian njerë të interesuara ndërsa për fe apo këly punë recoma do që gjë këtë ambient një ndonjë statikun në, në, në shoqni tjetër në fund fam ndoshta fam fam familje ne duaj gjithmonë bashkërisht t'ia garantojmë spokun njëri tjetrit dhe shoqërimet tona në ndëat tona një ambient dhe një klim ku ne avancuemi ku ne përmirësohemi apo. Për, për shembull, në çonse, në çonse në punën tënde, në angazhimin tënd, tregtin tënde, tënde të vjen me dëgjull lolë fjalët e pahishme. Me dëgjull prompt për gojem, barti fjalësh, një klimë me vërtetë e rënë për besimtarën, ju e le të tekaluqshme, apo. Spaku kurrimim jatin mundsojmë që gjethat atë ndoshta uh, ë ndërtesir dha ato zhurma që i kemi përjetuar gjatë shushnime tjetë të shkarkojme kurimi kurimin e të jetëmë. Dese përsham bu në shushnit të në kurimin e bashkë. Nuk imi sigurtë se mësë përshasin në një mëkat të fjalve, të përgajimit, barënës fjalve. Të shkatë të imi për që të të tërkojnë. Po në më tërgojnë se është e dhe mësë dëshme përgjëdoj besimtok që të mbedit stabil i përgjëshën fjera logë gjellë uana, këtë një shoshnit, këtë një ambjend që dalën nga gjithë të më bjëtë të tjera. Dalën nga gjithë të shoshnimet të tjera. Për këtë asyri edhe, një dit, Ablaj Mbarejko, pe i djetarëve, këllazët maj dhijës dhe, dhe të punëve të mirët dhe vë qëmërisë, nuk doli, në takim të zakashë me shokë të ti. Mungoj disa e re, disa e. Da ta, Krio një përshtypje se kë njëri ka dhë që këmënjeve dhe thon, nuk përgjënë, e ka gjitë dikën tjetër. Përshëgjënë me dikën tjetër. Dhe... E takuoni dhe dhe i thanë ti si duke të ke gjitë një shëshëshëj tjetër. Tha po, është e kërëtet. Tha në regun, e qëka e në ta më të mirë së na. Pëse, në të kuptim, në praktisë e njeve e shkojnë me ta. Nga si Bumareko kështë të ngritë standartë të shësnimit. Ata nuk i plëconi këto standartë. Ata është të ngritë dhije, dhe ta nuk i plëconi kërkesët e ti të besimi që të rrënti me ta. Për. Ta une, rrimi në në shokë. Po, po ata nuk janë kështu. E kushënë ata? Janë shokë të pejgamberit anje, e si rrënti me ta? Ledzaj, ledzëm për ashabët. Po, ju ledzim historik dazim pretim javon knavaçut kurasha tshin dosht s'po duke lexu i pleqson ato kërkesa dhe nevojat shpirtore per pertu dashnje diku tav e sheh ta. sakrificën e sheh i babetin apo dhe jeton bashkë me ata sot po jetojnë me kta njër nga se po mushin kta jetën u menëshina andem here atë mashta u pavarsu nga një ceter me skuta sahabët atë është pak nivel pak më nat ama kem mund si me skuzu vetë njerëzit në tepër këtë të thonë çë kurrim të, të vëzor, sikurse ka thënë madhi radiallahu ta'alahu, e kemi pas zanat. Kjo ka qenë e zakonshme kur e pejgamberit alayhis salam me thon ta'al bina nu'min sa'a. E ja trim disa çaste edhe bëna mohabet veç për për iman Allahu. Ti hazu mish qom për të dish ka. Të ndëaja tonë na shtot imani, të mirësohemi, të motivojmë për punë mëra. Ha di salat rim në dal pe nerveton ni hayr Allah, ni projekt i dobishëm apo Jo rim me outra dhe asgjë nuk del prej asaj. As dije, as vepër, as projekt, as asgjë. Pse kemi najt? Pra? Ma mirë me shkome flajt. Nga se këtu rrezikojmë edhe gjuhën tonë dhe ndoshta zemrën tonë, çka do njëri, të thotë, ku ne po rrezikojmë. Prandaj dua që deri besim tore 2 vit, vullai, rim 15 apo edhe 10 gjysore, le të del diçka prej asaj. Mir, një kështillë porosi, një projekt i harrit, një një mundësi me ndihmë dikun, mir, po le të dëshmojmë cilësinë edhe cilësinë, ëh? Eh? dheve tonë, e shëshnimi tonë, të kryom një ambient përshtatëshëm, ku që aty e gjemi të nëcigurët, që aty e gjemi të rahatë. Me zi presim, ndoshta, më utakun nga se e di që si të takuna, elhamdullat, shumë shka, shum garkesa, shkarkun, largun për meje, shumë probleme, evitohun, që cuna shpërët nesh pëse, se kam dhezër, kam gjemat, kam njërat me cilë tonë, unë mund e një vit të sigurt e një vit të natë se në periudhën e kohë të larjes së botës ka probleme gjithë guri kuçi ka të natyrë diqosh as kush nuk është i kursyer nga probleme mirë po ëdhëruar kur njeriu edhem se ka shoshni korshu komiç të thotë da mund me u hap zamrm mund me u shpalos sekretet mund të ndesta me llogaritën për kantinën ose edhe vetot po shkoj se ndoshta një më dikut a disoi të kërcësh më shkapë është jeta e mirë shok, vallë, kras, njerë, së, kur ti s'e ke shoku valla kë i përkras, ke njerëz që thon kur do kohë munesh me i thëna dhe kur do kohë llogarit ta, që kjo është jeta e mirë. Valla është kjo lumturia jota. Përse kë i duni almeta? Por mos me pas mundsi me dikën dy fjalmë ndruse kur kush do me të pa çka do vijnë donja jota. Valla nuk duhet as jam. Andaj sigurisht ka qomer Ibn Abdul Aziz. Prandaj sa që bën përsemi kjo dunya është, më të akumën i është e mirë, më i vëllat mirë. Shikën bën mohabet apo kon hall me ta, det me ta i nimanës e nimanë, e ndoni sekret me të, që që është bukuria dhënjënës. A dhe i pegamberi s.s. shikoni u akompenzaj gjitha të vutje dhe gjitha të probleme e, më haqirë me shka me një familiarizim mensara që harruan telarës të mejkës, harruan vujtjet, harruan këtë dhunën, e harruan në atë, atë mikëpritje vlazurë, në atë mgrësi familjare që e ndinë me, me dine, i harruan gjitha të. Edhe kështu me kona më allafë, kër vjen gjami harranë problem Këna që shtoptëm, takosh me këte. Shtërëngimi i durëve është, si kurse katon për ega mirëzëm, nëse takon di musliman dhe shtërënguin duan, u binë me katët si kurse binë gjithën vjeshtë. Kër ti shkunish me te, njën kuptim dhëmë shumë një shkondorën. Po. Ajo dëshnija, ajo nëngërësia për shëndetis, që kanë bikim me i djek gjunave, me i largut me të tonë. Ta një duhet shumë e që i njëri për të t don jamia me qend një vend që simponeve, një vend straordiner, një spell ku ne streqohuam nga sprova të të të të premta të dunjes, por edhe njëri tjetri, tjet, ton kemi njëri për tjetrin, një lloj stëhimore, një lloj përkrah, një burim i frymëzimit, inkurajimit, i motrimit, sikurse thash pejgamberi s.a.s.a.m. uan musaikat enstarve të muhaxhirve me këto vendime në të vërtetë të duhura që i dërmuori pejgamberi s.a.s.a.m posha shkoj në Medinë. Andaj ndërtimi i xhamisë lidhet me Allah xhallahu ala. Këna duhet ataft. Me fuqizur raportin me Allah xhallahu ala. Dhe vëllazërimi mes ansarëve dhe muhaxhirëve, domthonë lidhje mes njerëzve, një familje e fuqishme, e cila realisht nuk ka lidhje të gjakut as të priorës, mirëpo lidhet mbi bazën e kuptimeve, mbi bazën e vizionit, mbi bazën e, e të ardmës. Është e, e lidhë doshta mbrojtja nga sfidat e përbashkëta, nga pritmet e përbashkëta dhe kështu ja dolën me të kalu gjitha problemet që u shfaqën atkohë dhe mbotutje deri dhe sa deri sa ishin në nën kat dunjat. Allahu na mëson që në me të vërtetë zemrat marrin me xhamin dhe këtu tandimitën të bare, të qetë, të lidhen me Allahu xhallahu ala ngas vitë me Allahun të barë kota është vendimtar për çdo hap të të tjerë të besimtarëve. Mirpo pas kësaj ja dëllosallon që na bën më të vërtetë njerë i për tjetrin burim frymëzimit, të sigurisë, të qetësisë, të xhingrit të fortë kërë dim se kemi një laë për vetëja, po të gjemi vetën sigur, kërë dim se kemi një të të të të të vëllën, dhe nuk e lëshojmë, dhe nuk e dërzojmë, dhe nuk e jepim, nga se jene lidhme në në në qëka qështë lidhja me e fort e fuqishme, s'ka lidhja me e fort se lidhja e besimit dhe lidhja e ullëthimit, lidhja e ullëthimit të përbashkët, drejtë gjenejtë e alloqën levalë. Andë e imi bashkë në këtë urdhë, Edhe lësë Allah që të mësë në ndonë dhe e lësat në vendosë në vendbanimet tonë në gjendetin shalatëm. Allah në bashkohet më ashab të pegamelit, Alehi Sadhusam. Në donja me mësimit e ti e në ahiret edhe me trupat e tyne, edhe me takimi me ta, e gjithashtot edhe me Muhammedin, Alehi Sadhusam. Allah i shpërri për mëngjen dhe për sabrin, dhëtë në takovë në hajlet mirë në di takimi në arshëm. Sallallahu ala Muhammedinu, ala Ali, sallamu, sallamu, sallamu, s